Está começando 94 notícias. meio de em ponto. O governo e o exército de Israel anunciaram nesta quinta-feira que o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tankh Siri, foi morto em um bombardeio. O exército israelense afirmou em um comunicado que Tank City era responsável por executar o fechamento do Estreito de Ormuz importante via marítima por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial e supervisionou ações no domínio marítimo contra países do Oriente Médio. O canal está bloqueado há quase um mês por conta da guerra contra os Estados Unidos e Israel. Tangsiri foi morto em um ataque noturno em Bandar Abbas, no sul do Irã, segundo o exército israelense. Ainda segundo a pasta, o chefe do Departamento de Inteligência da Marinha da Guarda, Ben Hinnan Rezaei, também foi morto no bombardeio. Israel chamou Rezaei de uma autoridade central na inteligência marítima iraniana. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indicador considerado uma prévia da inflação oficial do país, subiu 0,44% em março, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice registra alta de 3,9% abaixo dos 4,1% observados no período anterior. Em março do ano passado, o IPCA havia sido de 0,64%. Mesmo assim, o resultado de março ficou acima do esperado por economistas. As projeções indicavam uma alta mensal de 0,29% e um avanço de 3,74% no acumulado de 12 meses. O levantamento do IBGE mostra que todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preços no mês de março. Agora meio-dia e dois minutos. Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 notícias. 94.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 94 notícias agora meio-dia e cinco minutos de volta com 94 notícias uma forte chuva atingiu bauru no fim da tarde desta quarta-feira causando estragos em diversos pontos ruas foram alagadas Carros foram arrastados, o asfalto cedeu em alguns bairros e até estabelecimentos e casas foram destelhados. Pedestres e motoristas precisaram ser resgatados em alguns locais para não serem levados pela força da água. O agente operacional judiciário Luiz Carlos Bento estava passando pela Avenida Nações Unidas quando começou o temporal e contou com a ajuda de outros pedestres para conseguir sair da forte enxurrada próximo ao cruzamento com a Avenida Rodrigues Alves. Dessa vez foi a vítima dos problemas que, que surgem quando chove na Nações Unidas. Eu tava subindo a Nações, é sentido centro Geisel, e quando eu passei ali pela Rodrigues Alves, eu senti que a água começou a subir repentinamente Procurei logo uma, uma saída, mas era contramão, para sair para uma rua que desse acesso, contramão. Então eu tinha que ir até a outra. Tinha um veículo atrás de mim que acelerou, também acelerei. E esse veículo na próxima rua ele conseguiu adentrar, mas Mas ele diminuiu muito a velocidade porque a enxurrada já tava muito forte que subiu assim em segundos a água subiu de maneira absurda aí ele conseguiu e eu tive que diminuir também a, a velocidade e o meu carrinho 1.0 não teve força para vencer a enxurrada como não consegui eu me vi a deriva num, num rio que se formou na Nações Unidas, transformou num rio tentei manter a calma, mas é bastante complicado manter a calma nessa hora mas eu fui descendo, o carro não morreu apesar da água já tá entrando dentro dentro do do automóvel e fui tentando manobrar, mas não obedecia muito bem, até que eu consegui dar uma jogadinha, vi um poste e falei, vou tentar levar o carro lá. Fui tentando manobrar, fui manobrando até que eu consegui jogar o o carro nesse poste, com a com a traseira e falei, agora seja do que Deus quiser, né? E a água aumentando, aumentando de de em segundos, já já praticamente cobria o carro, batia no para-brisa e na, mais ou menos para cima do do do para-brisa, abri a porta do passeio do pé, do do passageiro, abri a porta, era uma enxurrada na calça, sabe absurdo também que não dava. Falei: "Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Essa água vai aumentar, o carro vai, ele vai sair desse poste e vai descer para pro lado do, do contrário". Ele conseguiu ligar para os bombeiros, pedi, pedi socorro. Tinha um pessoal do outro lado já, eu abanei a mão para eles e eu acho que eles também já ligaram para os bombeiros. E o bombeiro me atendeu, pediu que eu ficasse calmo, que é praticamente impossível, né? E que eu não saísse do carro, mas realmente não tinha. Se eu sair seria água não não ia me levar porque era muito forte a enxurrada. E eu fiquei dentro desse carro e a água parecia que cada hora aumentava mais, até que começou a dar uma baixada, os bombeiros não apareciam, não aparecia ninguém eu queria sair daquele carro, queria alguém que tirasse dali um helicóptero qualquer coisa, é uma situação horrível, é estressante você se sente impotente, não dá é uma coisa absurda Na quadra 8 da Avenida Nações Unidas, em frente ao Teatro Municipal as placas do asfalto cederam e a rua está parcialmente interditada para serviços de reparo Nossa equipe de reportagem esteve no local e conversou ao vivo para o InformaSom com o diretor do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Etelvino Zacarias, que contou com detalhes o trabalho de rescaldo que vem sendo realizado e os motivos dos diversos pontos de alagamento. Tá acontecendo é que a cidade tá sendo impermeabilizada em tantos empreendimentos novos e a rede de drenagem continua aquela de antigamente, né? Precisa fazer uma rede drenagem nova, fazer um planejamento aí para 5, 10, 20, 50 anos pra gente tentar resolver esse problema. Quando se cai um volume desse muito grande num ponto específico, dificilmente não acontece algum dano. Nós estamos dividindo nossa equipe, né? Então quero até pedir um pouco de paciência, eu sei que é muito difícil pra população, principalmente nos bairros de terra, que nos bairros de terra a gente precisa nem ir no local para saber que danificou bastante com o volume desse já tem uma equipe indo lá pros altos da cidade, na Lázaro Rodrigues, onde entrou água na casa de uma residência estamos aqui na Nações, outra equipe está indo na Benevolucirintã e a divisão de está irá socorrer parte do Manchester no que for possível nesse momento a noventa continua acompanhando todo o trabalho desenvolvido, trazendo as atualizações no decorrer da nossa programação. Agora meio-dia e nove minutos, cerca de oitenta mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco, podem saber se vão receber restituição. A Receita Federal liberou a consulta ao lote da malha fina de março. Além disso, há uma preparação por parte da Receita para este ano com o objetivo de reduzir o tempo de espera na consulta dos contribuintes que caíram na malha fina e, por consequência, de correção na declaração do imposto de renda, como explica o contador Rodrigo Ferreira Rocha. São as declarações que já tá na malha, né? Eles vão fazer um, um apanhado ali de um monte de, de declaração que tava lá com problema, já vai acertar e já vai agendar o pagamento, tá? Mas são as, as declarações do, dos anos passados lá, que já tava na malha. E, geralmente, a malha, ela costuma demorar muito para ter uma resposta, tá? Ela demora em torno de um ano. Quando a pessoa cai na malha, é o prazo, assim, até a pessoa colocar documentação e do momento que ela envia o processo, demora um ano para pra receita tava aliando, o que eu percebi assim de um grande avanço que a receita ela tá implementando seria a questão de diminuir a quantidade de lote, né, que a de ele pagaria até o dezembro, então agora eles vão dividir em quatro lotes. então eles vão tá pagando antes e eles estão também com essa intenção de adiantar a malha, entendeu? Então assim, eles estão se preparando pra a gente enviar a declaração e na hora já a gente já conseguir já saber se ela se ela tá na malha assim, isso são bem mais rápido pra gente conseguir resolver retificar o caso, ou se caso realmente a gente tiver certo, né, que às vezes existe casos que cai na malha, mas é só mais por necessidade de a gente comprovar documentação. Isso daí vai ser muito importante, porque você imagina, você faz a declaração, a pessoa cai na malha, a gente demora para saber, que ele fica processando, e aí quando cai na malha, a gente retifica, e em alguns momentos, ele não é só retificação, no momento tem que comprovar documentação, a gente entra com o processo demora um ano. Então agora, com essa questão de você ser mais rápido da da receita já informar que ia tá errado pra gente arrumar a gente vai conseguir ganhar a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em meu imposto de renda e em seguida no botão consultar a restituição. Agora meio dia e 12 minutos hora de uma rápida pausa no 94 notícias voltamos já. Não,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 grandes ofertas confiança, vem pra economia, queijo mussarela aurora, peça um fatiado, quilo 3790 filé de peito de frango sadia, congelado, pacote zíper, 1 kg recepete e leite condensado, frimeza, 395 e gramas no clube, quatro e noventa e oito, maçã gala ou peru Williams, o quilo, sete e noventa e abóbora cabote ou cebola nacional, quilo no clube, dois e noventa e e se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube cliente confiança e aproveite e 94 tá comigo todo dia Pi tam tem máquinas para paragil Pi tem peças para você inventar via tem ferramentas para trabalhar. Na Piatantem você encontra máquinas e ferramentas do hobby ao profissional. Makita Bosch e The Walt. Além de EPIs, mangueiras, correntes, lonas, insumos e equipamentos para solda, materiais para construção em geral e muito mais. Compre sem sair de casa. Acesse Piatantem ponto A Piatantem. Ele está com a gente há mais de trinta e anos. Rápido e seguro nele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 Agora meio-dia e 14 minutos de volta com 94 Notícias. Céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo. No decorrer da tarde, há possibilidade de chuvas isoladas no centro-oeste paulista. Temperaturas em ligeira elevação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 E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. A seleção brasileira de futebol enfrenta a França no principal amistoso da era, Carlo Ancelotti. Para o amistoso desta quinta-feira, o Brasil tem muitos desfalques. Além de Bruno Guimarães, Éder Militão, Rodrigo, Estevão, machucados, não foram convocados. Ancelotti perdeu três jogadores cortados. Alisson, Alexandro e Gabriel Magalhães e o zagueiro Marquinhos também não participa do jogo de hoje programado para as cinco da tarde no horário de Brasília já a seleção italiana entra em campo nesta quinta-feira tentando evitar a sua terceira eliminação consecutiva em Copas do mundo o adversário será a Irlanda do Norte 15 para 5 da tarde no horário brasileiro Fórmula 1 um, grande prêmio do Japão tem na noite desta quinta-feira a primeira sessão de treinos livres começando às onze e meia da noite no horário brasileiro. O Noroeste conheceu ontem a tabela da primeira fase do campeonato brasileiro da série D divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. A estreia do Alvi Rubro na competição será no dia quatro de abril contra o Sampaio Correia no Rio de Janeiro. Na sequência o Alvi Rubro fará dois jogos com consecutivos no Alfredão de Castilho contra o 15 de Piracicaba no dia 11 e a terceira rodada contra o Nova Iguaçu no dia dezoito de abril. Na quarta rodada o Noroeste vai a Rio Claro enfrentar o Velo e fecha o primeiro turno enfrentando o Maricá no sábado às 18 horas do dia dois de maio no Alfredão de Castilho. Falei de esportes, Emerson Luiz jornalismo 94 obrigado Emerson agora meio-dia e 17 mercado financeiro Bolsa de valores de São Paulo opera em queda de 0,48 por cento com 184.529 pontos dólar operando em alta 0,09 por9% para o dólar comercial vendido a cinco reais e 22 centavos Zero por cento para dólar turismo, vendido a cinco reais e quarenta e centavos. Queda de 0,01 por cento para o euro, comercializado a seis reais e três centavos. E queda de 2,51 por cento para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a trezentos e sessenta e Agora meio-dia e 18 minutos, tramita pelas comissões internas do Legislativo Bauruense, proposta que obriga o município a realizar o cadastro das câmeras municipais ao programa Muralha Paulista. Autor da proposta, o vereador Caboelinho avalia que essa obrigatoriedade vai evitar que municípios não encaminhem imagens caso as ideologias partidárias entre os gestores do município sejam divergentes de quem dirige o estado todos os particulares podem e devem fazer a inscrição, o cadastro de suas câmeras externas no projeto Muralha Paulista. Isso ajuda demais a segurança de todos, de todos, sem exceção. Mas o projeto traz uma obrigação para o município e fazer de fato esta conexão, esse cadastro das câmeras municipais. Porque a ideia né do projeto é justamente evitar que, se nós tivermos aqui um prefeito que não tem bom relacionamento com o governador ou, ou vice-versa, população não seja prejudicado nessa política pública de segurança pública tão importante que é a questão do Muralha Paulista. Então, passando eh, esse projeto de lei, o Poder Executivo se adequando, cadastrando todas as câmeras de prédios públicos, e logradouros públicos, que estejam voltados para as ruas, para as vias, se fizer o cadastramento, a gente entende que vai aumentar bastante a contribuição do município o município, mas também os benefícios com relação à segurança. Poderia até ser este projeto um reforço para a implantação do monitoramento naqueles prédios que não temos que pertence ao município, né? Exatamente, a gente tá cobrando todas as semanas aí uma sala de monitoramento, o aumento do número de câmeras, não que as câmeras vão resolver 100% por o problema, mas permite, além da, da da prevenção, também a repressão, permite a, aquilo que a gente chama de segurança secundária, ou terciária que é a identificação e prisão dos autores de crimes recorrentes aqui na nossa cidade me pelo menos um pouco ajuda muito a gente sabe que em se tratando de segurança pública existe um gráfico que é internacional que diz assim ó 90% porcento é prevenção se esperar só a reação nós temos só cinco porcento de chance de que não dá certo uma reação cinco porcento fica no campo da sorte e a gente tem que ser técnico e não ficar esperando sorte para resolver o problema. Atualmente, proprietários de imóveis residenciais e comerciais já podem cadastrar suas câmeras voltadas ao lado externo dos imóveis no programa do governo do estado. Agora meio-dia e 20 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já.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 A Unesp abriu inscrições para sete concursos públicos, com 14 vagas distribuídas em oito cidades do estado de São Paulo, contemplando candidatos de todos os níveis de escolaridade. A Daniele de Araújo, técnica de planejamento da Fundação Vunesp, explicou mais detalhes para quem quiser se inscrever. É importante o candidato se inscrever o quanto antes para não correr o risco de perder o prazo. Num mundo de tanta aceleração e com tantas informações chegando por e-mail, telefone, redes sociais e pessoalmente, além de outros meios, é melhor não correr o risco e descobrir um dia depois do encerramento das inscrições que o prazo acabou. O candidato precisa ver primeiramente se preenche os requisitos exigidos. É importante que ele consulte o edital de abertura de inscrições na íntegra. Perceba todas as características do emprego, as atribuições e principalmente o programa de provas antes de optar por uma das 14 vagas da Unesp disponível nas oito cidades. Os candidatos encontrarão no edital um capítulo específico sobre as etapas de avaliação. Todos os empregos, seja de ensino fundamental mental médio superior terão a etapa de prova objetiva com questões de múltipla escolha além dessa prova alguns empregos terão outras formas de avaliação como questões dissertativa redação e até prova prática ou avaliação de títulos. Para alguns empregos, haverá outras etapas além da prova objetiva. No caso das vagas disponíveis para Bauru, por exemplo, os candidatos a assistente operacional 2 para atuação em atividades auxiliares passarão por uma prova prática após a realização da prova objetiva. É muito importante o candidato verificar no edital o capítulo 7º das provas para verificar quais as etapas de seleção para o seu emprego. Os salários variam de R$ reais a R$ reais com benefícios e as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril pelo site da Fundação Vunesp em vunesp.com.br. Agora meio-dia e 25 minutos, se você tem um salão, barbearia ou clínica de estética e quer aumentar o faturamento sem investir muito, fique atento. No dia 30 de março, o Sebrae São Paulo realiza o evento online Beleza que Vende, como lucrar mais com o que você já faz. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas. A iniciativa faz parte do projeto Fature Mais, Mercado da Beleza, que visa ajudar os empreendedores a transformar talento em lucro, usando melhor tudo o que já tem no negócio. Nós conversamos com a Rafaela Brunhati, analista de negócios do Sebrae, que deu mais informações sobre o evento e também explicou com números a força deste mercado na nossa região. Só em 2025, foram mais de 67 mil novos negócios abertos, entre microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O número representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Em Dauru, o cenário também chama atenção. O segmento liderou o ranking de serviços no município, com abertura de 714 novas empresas ao longo do último ano. No Brasil, em 2025, foram mais de 235 mil novos negócios ligados à beleza, incluindo atividades como cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e estética. Pensando nesse público de empresários que só cresce, o Sebrae São Paulo promove uma live gratuita para ajudar empreendedores da beleza a faturarem mais, sem precisar de grandes investimentos trabalhando com o que tem. O um encontro online Beleza que vende como lucrar mais com o que você já faz é voltado a proprietários de salões, barbearias, em esmalterias e clínicas de estéticas. E ocorre no dia 30 de março, das 15 às 17 horas via canal do Sebrae São Paulo no YouTube. O destaque da programação é a especialista e cabeleireira mais seguida da atualidade, Guilherme Oliveira, que apresenta técnicas aplicáveis no dia a dia para impulsionar vendas e fortalecer o relacionamento com os clientes. As inscrições são gratuitas. Informações no Escritório Regional do Sebrae, em Bauru, na Avenida do Quid Caxias, 1682, Vila Cardia, ou pelo WhatsApp 14 1431041738. Música o encontro terá transmissão ao vivo via YouTube das 3 às 5 da tarde e inclui ainda acesso a uma jornada de acompanhamento para apoiar a aplicação prática dos conteúdos apresentados.